Тому заради покращення стосунків з мадам де Лонгвіль герцог і позбувся Джейн. Ось і вся любов. Де ця любов? Чи існує вона взагалі? Надвечір стало відчутно холодніше. Сніг припинився. Помолившись перед сном, королева лягла. У чому річ? – запитала вона мадам Дюмон, яка продовжувала стояти поруч з її узголів'ям. Вибачте, ваша Величність. я лише хотіла довідатися, як ви себе почуваєте. Чудово, що ще? Тонкі губи мадам Дюмон затремтіли. О, моя королева, я тільки хотіла нагадати, що вже другий день, як мали початися ваші жіночі дні, у мене вже все підготовлено. Під товстою стьобаною ковдрою Мері раптом стало пронизливо холодно. Немов сталевий обруч стиснув серце. Думаю, це якесь непорозуміння, і якщо не сьогодні, то завтра все буде гаразд. Вона сама здивувалася, як спокійно звучав її голос, хоча їй хотілося завити від розпачу. Ось що, мадем дімон, я хочу яблук. Поставте їх на столик поруч із ліжком. Баронеса виконала наказ. Усе ще підозріло, поглядаючи на королеву, дама закрила запону її ліжка. Мері лежала, не ворушачись, не зводячи очей з крихітної світлої крапки від каганця високо над головою. Це жахливо. Це безвихідь. Вона зрозуміла, що вагітна. Та їхня остання ніч із Чарльзом? Так, вони забули про все в запалі пристрасті, і Брендон був сердити на себе. Вона ж розніжена, щаслива, сміючись, лише запевняла, що все минеться і цього разу. Потім він поїхав, кинув її заради Жанни Лекок. Але насіння, що він залишив у її лоні, дало свої парустки. «І допоможе Боже, що їй тепер робити?» Мері чітко усвідомлювала весь жах ситуації. Вона вже готова була до того, що після смерті Людовика повернеться до Англії. Що ж тепер? Її брат хотів, щоб вона завагітніла, розраховуючи, що так вона отримає за собою трон. Проте вона вже понад місяць не спала з чоловіком, і навіть якщо заявить, що вагітна, Анголеми не змиряться з цим, призначить розслідування. З'ясують, коли в неї були останні місячні, зрозуміють, що це відбулося вже після того, як вона перестала спати з королем Від страху Мері не знаходила собі місця, то сідала, то знову лягала Поки що в неї був тільки один вихід – симулювати місячні Ця думка промайнула в неї, ще коли вона звеліла баронесі Дюмон принести їй яблук до яблук обов'язково подавали ножичок для очищення плодів. Марі обережно виглянула через фіранки завіси. Баронеса Дюмон мирно похропувала. Марі обережно взяла одне з яблук, розрізала. Переконавшись, що шпигунка Луїзи не спостерігає за нею, взяла ножичок у ліжко. Подумавши трохи, надрізала яблуко. Наступного дня, побачивши плями крові. Баронеса неабияк зраділа. Що ж, деякий час Мері нічого не загрожує. Але як довго вона зможе все приховувати? Ой, як їй потрібна була порада! І як потрібен був той, хто зуміє її підтримати. Їй конче необхідно побачитися з Брендоном. Саме він винен у тому, що з нею сталося. Нехай і підкаже, що робити». Мері звеліла покликати посла Томаса Болейна очікуючи його стояли біля вікна Париж гуманів в очікуванні різдва Прості люди жили повсякденним життям Раділи майбутнім святам Тут же у Латурнелі було тихо і похмуро І так холодно Попри те, що в камінах палали цілі дерева Та все одно було вовко І тому скрізь можна було помітити Скулені тремтячі постаті Особливо багато було карликів, блазнів, горбанів. Мері побачила улюбленого блазня Людовика, горбаня з великою головою Трибуле. Він стояв на колінах перед розп'яттям і жагуче молився. «Господи, помилуй короля, помилуй, збережи йому життя!» «Ой, якби Людовик вижив, Мері змогла б переконати його, що завагітніла від нього» а таїлися тільки задля того, щоб уникнути переслідувань клану анголемів. Вона пішла в каплицю, довгою палко молилася, а коли вийшла, побачила строгого і елегантного Томаса Болейна. «О, миледі, ви такі бліді! Чи можу я чимось вам допомогти?» «Можете. Мені необхідно, щоб ви відіслали гінця в замок Амбас і звеліли мілорду Сафолку негайно приїхати до мене. Але міледі, герцог Сафолку, вже давно залишив амбуаз. Він у кале. У душі Мері ворухнулася надія. Брендон поїхав. Залишивши Жанну, вона на силу змогла приховати свою радість. У кале? О, це навіть краще. Викличте його до мене. І чим швидше, тим краще». Болейн нервово засмикав підвісок на своєму посольському ланцюзі. «Ваше величносте, це важко зробити, кале це вже англійська територія, ваші накази на неї не поширюються, а король Генріх навряд чи відпустить Сафолка, навіть попри ваше бажання. Він же гнівається на нього за те, що Брендон порвав з вами заради мадам Дізоме, не виконав його наказу». «Якого наказу? І при чому тут Роман Сафолка з цією дівкою?» «Ну як же, ваша величносте!» Він збентежився. Тим часом королева пильно дивилася на нього, вимагаючи відповіді. І Болейн зрозумів, що вона нічого не знала про таємну місію посла короля. «Може, не варто їй нічого говорити?» Але Болейн недолюблював Брендона і зрозумів, що зараз у нього є шанс помститися і зганьбити його в очах мері. Озирнувшись і переконавшись, що їх ніхто не підслуховує, сказав пошепки. Король Генріх, бачачи, що старому Людовику не до снаги зробити вам дофіна, звелів, що Брендон таємно допоміг йому в цьому. Мері підхопилася так стрімко, що перекинула стільця, на якому сиділа. «О, міледі!» – співчутливо підтримав її болин. Вона відштовхнула його руку і гордо випросталася. «Все гаразд, сер Томас, можете йти!» Новий удар, нова зрада, нове приниження. Ось чому Чарльз, котрий так уникав її в Англії, Тут, у Франції, зажадав стати її коханцем.